Wa sallama tasliman kathira Amma ba'd Kembali kita melanjutkan Kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fusul Di sirat Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Dan kita masih menjelaskan Tentang Teristiwa Banu Quraidah yang membatalkan perjanjian damai bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslimin, yang menyebabkan kaum Muslimin mendatangi kampung mereka dan mengempung benteng mereka, sampai kemudian pada akhirnya mereka pun menyerahkan diri setelah Allah Subhanahu wa taala memasukkan rasa takut pada diri diri mereka dan mereka merasa bahawa mereka tidak akan mampu melakukan perlawanan dan ini semua tentu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kaum muslimin mereka hidup apa adanya dengan persenjataan yang serba ada bahkan penuh dengan kekurangan ketika itu disebutkan bahwa jumlah kaum muslimin yang menunggang kuda pada jumlah 36 orang yakni jumlah yang sangat sedikit akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Pada akhirnya mereka pun menyerahkan diri dan ketika itu suku yang memang menjadi sekutu mereka di masa jahiliyah berusaha untuk meminta syafaat kepada Rasul alaihi agar memberi keringanan kepada mereka akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi memerintahkan Sa'ad bin Mu'ad Al-Ausi radhiyallahu taala anhu yang menetapkan hukum untuk mereka. Yang lalu kemudian Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu menetapkan hukum bahawa orang-orang yang terlibat dalam peperangan atau mereka dari kaum lelaki yang muda hukumnya adalah dibunuh disebabkan karena perbuatan mereka yang melanggar perjanjian damai tersebut terlebih kaum muslimin ketika itu dalam keadaan kesulitan sehingga merupakan hal yang wajar apabila ditetapkan untuk dibunuh orang-orang yang balik dari mereka Sedangkan anak-anak demikian pula para wanita menjadi tawanan kaum muslimin kecuali seorang wanita yang ikut terlibat membunuh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi, ala alaihi wasallam yaitu khallat bin Suwayd radhiyallahu ta'ala anhu dan al-barakat al-hafiz Abu al-Fidaa' Imaduddin Ismail bin Umar Al-Shahir bin Katsir rahimahullah taala. Walamma faragha minhum maka telah taala Sa'ad bin Mu'adh selesai dari urusan mereka, Sa'ad apa urusan Bani Quraizah. Mereka telah dieksekusi. Anak-anak dan wanita menjadi tawanan kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum mukminin Istajab Allah da'wata al-'abd salih Sa'ad bin Mu'ad Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya hamba yang saleh yaitu Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu وذلك انه حين اصابه الجرح Doa yang mana itu, yaitu pada saat beliau terluka. Sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa beliau terluka dalam peristiwa perang Khandaq, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatkan kemah untuk tempat beristirahatnya beliau di masjid masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Rasulullah mudah untuk menjenguknya. Tidak terlalu jauh Nah Rupanya ketika beliau terluka Dalam peristiwa perang ahzab Beliau sempat berdoa Di dalam doanya beliau mengatakan Kala beliau mengatakan Allahumma inkunta abqaita Min harbi quraishin shay'an Fa adqini laha Ya Allah apabila engkau masih menyisakan dari perang Quraisy sesuatu, ini masih memperpanjang perang Quraisy, maka hidupkan aku, panjangkan usiaku. Maksudnya bahawa beliau ingin bertempur sampai titik darah terakhir, sampai beliau melihat apa nasib Quraisy. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala, apabila masih berlanjut. Peperangan melawan kaum Quraisy, maka biarkan aku hidup lebih lama untuk melihat nasib mereka. Wa in kuntarafat harba biinana wa biinhum fafjulha. Dan apabila engkau telah mengangkat peperangan antara kami dan mereka, maka ledakan, ledakkanlah luka itu. Yani jadikan luka itu sebagai sebab kematianku. Kalau memang telah selesai perang. Sehingga beliau berharap. Beliau meninggal. Dalam keadaan beliau tercatat sebagai. Syuhada Al-Khandaq. Jadi beliau ingin meninggal dengan. Luka yang beliau rasakan. Disebabkan karena. Perang Khandaq. Walatumidni hatta atau Dan jangan engkau mematikan aku Sampai engkau menyembuhkan Atau menyelesaikan aku dari Banu Quraidah Menyelesaikan urusanku dengan Banu Quraidah Karena beliau ketika sakit Beliau sudah mendengar bahwa Banu Quraidah membatalkan perjanjian Damai dengan kaum muslimin Yang membuat beliau sangat marah Terhadap Banu Quraidah Maka beliau juga berkeinginan sebelum mati beliau ingin mengetahui kondisi Quraisy apa yang mereka alami ditambah dengan kondisi Banu Quraybah. Jangan engkau mematikan aku sampai aku melihat bagaimana kondisi Banu Quraybah. Engkau uh, selesaikan urusanku terhadap mereka. Dan Allah subhanahu wa taala mengabulkan doa dari Saad bin Muadz. Rasulullah Beliau tidak meninggal pada saat Orang-orang Quraisy Akhirnya mereka kalah Dalam peperangan Akhirnya mereka pun meninggalkan Peperangan Lalu kemudian mereka Pada saat pergi Dilanjutkan dengan Memerangi Banu Quraybah Ketika itu Sa'ad bin Mu'ad pun masih hidup bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat beliau menjadi pemimpin yang akan memutuskan perkara Bani Quraidah setelah selesai urusan Bani Quraidah maka Allah Subhanahu wa taala pun mewafatkannya wa kana sallallahu alaihi wasallam qad hasama jurhah dan Rasulullah alaihi wasallam yang Menghentikan darah dari Sa'ad bin Mu'ad Iaitu dengan menggunakan key Pengobatan Dengan besi panas yang ma'ruf pada zaman Rasulullah SAW Alternatif pengobatan terakhir Nabi SAW yang mengobati Sa'ad dengan key fajar alaihi Lalu kemudian ternyata luka itu meledak, yani terbongkar. Wa ma'jaminhu rasulullah anhu yang menyebabkan beliau pun meninggal. Rasulullah ta'ala. Namun telah selesai dan telah terkabul apa yang beliau inginkan dari Quraisy demikian pula benu Quraisyah. Wa shayyahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimun dan rasulullah alis salat asalam mengikuti jenazah beliau dan kaum muslimin wa huwa alladhi ihtazz lahu rahman dan dialah sa'ad bin mu'adz radhiyallahu ta'ala yang menyebabkan bergetarnya arsyur ar rahman arsy Allah subhanahu wa ta'ala itu so, disebutkan dalam hadis muttafaq alaih dari hadis Jabir Radhiyallahu taala anhu, ehtezah arshul Rahman bimauti Saad bin Muadz. Berqatar arsh Allah subhanahu wa taala disebabkan karena kematian Saad bin Muadz radhiyallahu anhu. Farhan biqudumhi biqudumiruphi radhiyallahu anhu arba. Karena arsh tersebut merasa gembira. Dengan kedatangan ruhnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu arda Demikian yang Dijelaskan oleh para ulama Tentang bergetarnya Arash ar-Rahman Karena gembiranya arash tersebut Menyambut kedatangan ruh Sa'ad bin Mu'ad Jelas ini merupakan keutamaan Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala Anhu yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anh beliau mengatakan lama-humilat jenazah Usaid bin Muad ketika jenazah Usaid bin Muad sedang dibawa orang-orang munafik mengatakan ma akhfa jenazahnya sungguh ringan jenazah ini sungguh ringan jenazah ini maka Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan Innal al malaikah kana Sesungguhnya malaikat ikut serta mengangkat jenazah Saad bin Muad, radhiyallahu taalaan, menunjukkan bahwa malaikat senang dengan kedatangan rohnya, bahkan arsh Allah subhanahu wa taala gembira menyambut kedatangannya. Naka ini berdasarkan hadis yang sahih ini menetapkan bahwa arsh Allah subhanahu wa taala itu ada Dan itu pun disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Al-Karim Ar-Rahmanu Ala al-Arsh istawa Thumma istawa ala al-Arsh Dalam sekian banyak Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan Arsh Allah Adalah makhluk Yang paling besar Lebih besar daripada langit dan bumi Dan lebih besar dari kursi lebih besar dari kursi, maudi'u qadamay rahman tempat kedua kaki ar-rahman tabaraka ta'ala. Maka arsy Allah subhanahu wa ta'ala makhluk yang paling terbesar yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itu terletak di atas al-jannah. nah, maka wajib kita mengimani mengimani adanya arsy Sebagai makhluk yang terbesar Yang Allah subhanahu wa ta'ala Ciptakan Dan Allah azza wa jal Istiwa di atas arash Maha tinggi Di atas arash Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak membutuhkan Siapapun dari makhluknya Allah tidak membutuhkan arash Sebagaimana Allah tidak membutuhkan Siapapun dari manusia Allah tidak membutuhkannya nah, Bukan berarti bahawa ketika tidak ada arash Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak tinggi Allah azza wa jal Memiliki sifat Maha tinggi yang merupakan Sifat ذatiyah Sifat ذatiyah yang dimiliki Oleh Allah Bahawa Allah azza wa jal Maha tinggi Rabbika al-a'la Rabbika al-a'la Wahuwa al-aliyu al ini semua menunjukkan Kemahatinggian Allah Tabaraka wa ta'ala Walhasil Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu ini Karena beliau terluka dan meninggal Disebabkan karena luka Yang beliau Dapatkan dalam peristiwa perang Khandak Maka beliau dicatat oleh para ahli sejarah Termasuk syuhada khandak Syuhada perang Ahzab Beliau dicatat termasuk di antara mereka meskipun meninggalnya beliau belakangan setelah peristiwa Banu Qurayzah namun disebabkan karena terlukanya beliau dan yang menyebabkan beliau meninggal adalah luka yang beliau dapatkan dalam peristiwa perang Ahzab wa qad istushhida yaum al khandaq wa yaum qurayzah al ashar radhiyallahu an jamiihim amin dan telah meninggal sebagai syuhada dalam peristiwa perang Khandaq demikian pula peristiwa Quraidah sekitar 10 sahabat dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Gadhi dalam peristiwa ini banyak sekali ibrah. Banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil. Di ya, antaranya adalah keteguhan iman para sahabat radhiyallahu anhum dalam kondisi sesempit apapun Namun keyakinan mereka atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala maka mereka meyakini bahwa dengan menolong agama Allah mereka pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan akan mengukuhkan kedudukan kalian. Wa la yansuran Allah man yansuruh Allah pasti akan menolong hamba-hambanya Yang senantiasa menolong agamanya Sehingga para sahabat Sangat yakin dengan Ayat-ayat Allah Dan sangat yakin dengan janji Yang disampaikan oleh Rasulnya S.A.W Sehingga mereka pun benar-benar melihat Demikian Besar pertolongan Allah SWT Yang Allah berikan kepada Mereka mereka telah ditolong dalam peristiwa Ahzab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemenangan dalam peristiwa perang Khandaq. Demikian pula dalam peristiwa perang Banu Quraidah. Baik, dengan demikian ikhwan, selesai pembahasan kita tentang kejadian perang Banu Quraidah. Yang berikutnya insyaallah taala kita berpindah ke pasal yang berikutnya. Tentang terbunuhnya Abu Rafiq. Salam bin Abi Al-Huqayq. Sampai di sini. Wa akhiru da'wanan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tafallalu hafizakumullah.